Hát nem, nem kell mikrofonba beszélnem, ugye? Megérem, megpróbálok hangos lenni. Tessék? hogy <laughs> ez Jó, hát... Uh, mielőtt folytatjuk, folytatnánk, imádkozzunk egy rövidet. Atyám, köszönöm neked az igédet, és köszönöm azt, hogy... Uh, azt, hogy a, az igédben kijelentetted, uh, a te akaratodat, megmutattad, hogy milyen a te szíved felénk. Hogy, hogy abban megismerhetünk mindent, amit, amit tudnunk kell rólad. És Uram, nyilvánvaló, hogy téged nem tudunk teljességében megismerni. Ne Uram, de hiszük azt, hogy amit mutattál, amit az igépben kijelentettél, az elegendő nekünk ahhoz, hogy veled egy szerető kapcsolatban lehessünk, hogy, hogy mi növekedhessünk a hitünkben, és hogy mi épüljünk, Uram, és hogy Te tudjál minket használni ezen a földön, és legfőképpen megismerjük azt, a, a, azt az utat, amin akarod, hogy járjunk a, az üdvösségnek az útját, a megszentelődésnek az útját. És köszönjük, hogy, hogy a Te ígéd nem bonyolult, és nem, nem túl nehéz, hogy, hogy, hogy még mi egyszerű emberek is megértsük azt. És kérlek, hogy ma is taníts, ma is szólj hozzánk. Így mutasd meg, Uram, hogy mi az, amit ami tudnunk kell, mi az, amit tanulnunk kell. A Te nevedben. Amen. Amen. Ugye a múlt beszéltünk a gyülekezet vezetésről, és ugye ott a, a, a, a, tehát a vénről, a pásztorról, a presbiterről, ugye beszéltünk arról, hogy, hogy mik azok a dolgok, amik, amiket Isten leír, hogy, hogy látni szeretne egy, egy, egy, egy vezetőben. Akár az egy gyülekezetünk a pásztora, vagy akár egy vén, hogy mi, mik azok az elvárások, hogy mi az, amit, amit Isten valójában keres egy ilyen emberben. És um, nagyon hasonló dolgokat olvashatunk a következő versekben, ami, amit el szeretnénk most olvasni, 8.-tól a 15 versig, uh, ahol a diakonusokról van szó. Így olvassuk el együtt ezeket a verseket. Ugyanígy a diakonusok, 1 Timoteus 3. fejezet 8. verse. Ugyanígy a diakónusok is tiszteletre méltók legyenek, nem kétszínűek, nem mértéktelen borivás rabjai, nem hason lesz, ha szon lesők, hanem olyanok, akikben megvan a hittitka tiszta lelkiismerettel. De ezeket is meg kell vizsgálni előbb, csak akkor szolgáljanak, ha fethetetlenek. Feleségük is hasonlóan tiszteletre méltó legyen, nem rágalmazó, mértékletes, mindenben hűséges. Diakonusok legyenek egyfeleségű férfiak, akik mind gyermekeik, gyermekeiket, mind maguk népét jól vezetik. Mert akik jól szolgálnak, azok szép tisztséget szereznek maguknak, és nagy bátorságot nyernek a Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésére. Ezeket pedig abban a reményben írom nektek, hogy hamarosan eljutok hozzád, ha pedig késnék, ezekből tud meg, hogyan kell forgolódnod az Isten házában, amely az élő Isten egyháza, az igazságos szlopa és erős alapja. Ugye itt, uh, itt a diakonusokról van szó, és ugye a, a diakonusok, ahogy ugye elkezdi, azt mondja, hogy ugyanígy a diakonusok. És ahogy felsorol itt néhány dolgot, ugye végül is. Észreveszük, hogy majdnem ugyanaz, mint, a, mint amit a, a presbitereknél, vagy a véneknél, vagy a pásztoroknál felsorolt. És a különbség abban van, hogy a diakonusoknál nem említi a tanítást. Hogy a diakonusnak nem kell, hogy, hogy, hogy képes legyen tanítani. Tehát itt azt veszük észre, hogy, hogy a diakonusoknak valószínűleg az adatot, hogy ők a, a, a praktikus dolgokat csinálják a, a gyülekezetben dobolni, mikrofont felállítani, ugye a dalokat kivetíteni, a székeket elrendezni. Ugye sokféle ilyen praktikus dolog van a gyülekezetben, ami, amit el kell végezni ahhoz, hogy működjön, és, és úgy tűnik, hogy, hogy ez a feladat a diakon soknak adatott. Tehát ezek a praktikus dolgok. És és amit látunk, ugye ebben a, ebben a felsorolásban is, hogy, hogy a hangsúly itt legfőképpen a jellemen van, hogy, hogy, hogy, hogy nem is annyira, Isten, nem, Isten mintha nem is annyira azt keresné, hogy, hogy milyen hatalmas képességeid vannak, és milyen hatalmas ajándékaid vannak, amiket Te Isten, Isten elé tudnál hozni, hogy egy válogat, hogy na, Te gyenge vagy, Te nem tudsz rendesen énekelni, a, te tök lassú vagy, és... Te nem nézel ki jól, téged nem tudlak használni, téged félre teszlek. Nem, hogy Isten nem így gondolkodik, ahogy sokszor igazából mi így, így gondolkodnánk, vagy mi így nézünk dolgokra, hogy oh, ő tök szép, biztos hogy Isten tudná használni, vagy ó, oh, milyen tehetséges, jaj de, jaj, de jó szolgáló lenne, vagy nem tudom, dicsőítés vezető. És, így gondolkodunk, miközben Isten teljesen más dolgokat keres. Ahogy ugye, ha emlékeztek Dávid történetére, amikor Sámuel meg, Isten elküldi őt, hogy, hogy válassza ki a következő királyt, és ugye tudja, hogy melyik házba kell bemenni, de nem tudja, hogy konkrétan kiről van szó. És akkor mondja az apjuknak, hogy so, hozd ide a fiaidat, hogy lássam, hogy melyik az, akit, akit Isten kiválasztott. És ott voltak a fiúk. Erősek, magasak, jóképűek voltak, és Sámuel így végigment, és egyszerűen nem érezte, nem, Isten nem ezek közül akar választani királyt, és ezért rákérdezett az apjára, hogy van még egy fiad? Hát van egy ilyen kis kölyök, ott van kint a juhoknál, ő most dolgozik, jelentéktelen, ő még pici, ő még ki tudja, ő még képtelen lenne erre, biztos nem róla van szó. Csak Hozz csak ide! és akkor kiderült, hogy ő az, akit Isten választott. És ott elhangzanak olyan dolgok, hogy Isten nem a külsőt nézi, hanem a belsőt. Hogy Isten nem a külső alapján ítél, hanem a belső a szívnek a dolgai alapján ítél. És ezekben a listákban is pont ugyanezt veszük észre. Hogy Isten a jellemet uh, előtérbe helyezi, ugye a külső, vagy a tehetség, vagy az ajándékok előtt. Mert ugye bár lehet egy ember nagyon... Um, Tehetséges és nagyon, nagyon ajándékozott, és képes sok mindenre, de ha jelleme nincs, nincs a helyén, akkor Isten számára használhatatlanná válhat. Ugye, akkor, akkor sokszor az a probléma, hogy az az ember fel tud fogalkodni abban, amit tud, amire képes. Ugye, azt a dicsőséget, amit Istennek kellene ugye, adnia, azt ő magának veszi. És utána ugye az egészed nagy kudat, az egésznek nincs végül is uh, haszna, olyan haszna, amiet, ami ennek kellene. És ugye miért fontos, hogy, hogy Isten kapja a dicsőséget? Miért fontos, hogy ő legyen a központban? Miért fontos az, hogy egy szolgáló ne álljon útba, és ne ő vegye el azt a dicsőséget? Azért fontos, mert Isten az, az egyetlen forrás, akire szükségünk van. Isten az, aki... Az, aki um, Kell, hogy a központban legyen, hiszen csak ő az, aki be tudja tölteni a szükségleteinket. Ő az, aki be tudja tölteni a szívünknek a legmélyebb vágyait. És hogyha egy ember oda teszi magát, és akár, akár milyen mértékben ugye próbál ebből a szerebből így magára venni, hogy majd én, majd én leszek az, aki megmondom neked, hogy mit csinálj, és, és majd én leszek az, aki, aki majd betöltöm a te szükségleteidet, és és ilyen messiási komplexumot vesz magára. Az, az, ugye, az ugye... Tehát egy ember nem tudja ezeket betölteni, és egy olyan pozíciót, egy olyan helyet vesz fel, ami nem neki adatott, és amivel ami, ami, biztos csalódást fog okozni azoknak, akik esetleg így tekintenek rá. Mert egy ember nem tudja betölteni a, a szívünknek a legmélyebb ugye, vágyait. Az csak Jézus. És azért nagyon fontos, hogy egy, hogy egy szolgáló ne álljon útba ennek a dicsőségnek. És, és amivel útba tudunk állni, az, az, egy, az egy rossz jellem, ez egy rossz karakter. Amikor, amikor felfuvalkodunk, amikor azt gondoljuk, hogy ez rólunk szól, amikor, amikor magunknak vesszük a dicsőséget. Tehát egy jó szolgáló olyan, mint amilyen keresztelő János volt. Ő azt mondta, hogy nekem kisebbnek kell lennem, hogy ő egyre nagyobb lehessen. Hogy ezt jelentette ki ő Jézusról. És ez a legjobb, amikor azt mondjuk, hogy nekem egyre kisebbnek kell lennem. Hogy ne, ne rólam szóljon ez a dolog. De, hanem, hanem, hogy Jézusról. Hogy mindaz, aki, aki, aki, aki itt van az én szolgálatom alatt, vagy aki, aki felé én tudok szolgálni, a, a, azzal teszek neki, legjobbat, legnagyobb szolgálatot, hogyha őt Jézushoz vezetem. Hogyha neki Jézusról beszélek. Hogyha, hogyha ő Jézust ismeri meg még jobban. És ez a, ez a, ez a legnagyobb ö, ö, dolog, amit tehetek. Vagy így, így az én szolgálatom a leghatékonyabb. Mert az az ember megtalálja az ő, az ő szükségleteinek a, az igazi forrását. Ö, ö, megtalálja azt a forrást, amivel az ő, az ő szívének a legmélyebb vágyai betöltődhetnek. És ezért látom azt, hogy, hogy itt is um, nagy hangsúly van a karaktere, a jellemre. És, um, és én is uh, csak így bátorítani szeretnék titeket, hogy, hogy így um, ti is helyezzétek ezt előtérbe. Hogy... Uh, hogy engedjétek meg, hogy Isten munkák, hogy jön a szíveitekben. És ugye, a szolgálat az, az valahogy mindig magától, magától kialakul. A szolgálatra nem kell, nem kell nyomulni. Ez nem olyan dolog, ami, amit hát nem lesz szolgálat, hogyha, hogyha nem nyomulok, hogyha nem kérdezem, hogyha nem megyek, hogyha Hogyha, hogyha így nem, nem mutatom magam, vagy hogyha így nem reklámozom magam. Ez nem igaz. Egy gyülekezetben mindig van mit csinálni. Szolgálat mindig lesz. Uh, mindig lesz lehetőség szolgálatra. De ugye van egy figyelmeztetés a, a, az igében, ugye Témoteusnak mondja Pál, hogy, hogy ne helyezd a kezedre elhamarkodottan uh, senkire. Ne helyezd a kezedet elhamarkodottan senkire. Ugye, amivel azt akarja mondani, hogy, hogy ne állíts e, hivatalos szolgálókat elhamarkodottan. Ne osztogass titulusokat elhamarkodottan. Mert hogyha valaki olyat, olyat állítasz egy ilyen pozícióba, egy ilyen e, fontosabb pozícióba, fontosabb szolgálatba, hogyha nem elég érett, hogyha újonc, akkor nagyon könnyen felfogalkodik, és akkor az egésznek nincs sem értelme, akkor, akkor az egész... Uh, uh, így, így nem, lesz, nem lesz jó. És ezért, ezért mi is így gondolkodjunk, hogy Uram, formáld az én szívemet, formáld az én jellememet, és, uh, és, és utána vezes, vezes be abba a szolgálatba, ahol te akarsz engem látni. Uram, tudom, hogy nem ez a legfontosabb dolog, hogy én most szolgáljak. A legfontosabb dolog, hogy téged ismerjelek, hogy veled járjak, hogy te munkálkodj az én szívembe. A többi majd jön magától. A többi majd kimunkálja magát. És hogy, és hogy valóban legyünk szabadok ettől. Tehát, hogy, hogy nem, nem attól vagyok lelkiebb, hogyha én szolgálok. Attól, attól én nem teszek hozzá az én lelkiségemhez. Vagy attól nem leszek én szentebb. Attól nem leszek én igazabb, hogyha én szolgálok. Vagy minél nagyobb pozícióm van a gyülekezetben, attól vagyok én szentebb. Ez badarság. A mi, a mi igazságunk, a mi szentségünk Krisztustól jön. Ő az, aki megszentel minket. És nem a mi szolgálatunk, nem az, amit teszünk, vagy nem teszünk, hanem ez egy ajándék, amit Krisztusban kaptunk. Ő az, aki megszentel minket. És ebben így megpihenni, megnyugodni, hogy Uram, nekem az, amit Te adtál, nekem az éppen elég. Én nem akarok most erőlködni, hogy én most ó, megmutassam, hogy én mennyire oda tudom tenni magam hanem meg akarok pihenni benne, téged akarlak megismerni, engedni akarom azt, hogy munkálkodj bennem, és utána, um, utána úgyis majd valamilyen szolgálatot, megnyitsz előttem ajtókat és lehetőségeket. Majd valamit úgy is a szívemre helyezel, el, amit, amit, amit, amit majd szívesen fogok csinálni. Ennyivel így, így le is ezt a harmadik fejezetet, Uh, amiben ugye leírja nekünk így a, így a szolgálókat, és, uh, és lapozunk tovább a, a negyedik fejezethez. Um, csak így visszatekintésként, um, annyi, hogy ugye ez a levél, a levélnek a témája valójában az, hogy hogyan működjön egy gyülekezet. És uh, ugye néha így, néha így, a levelekben ugye meg lehet találni egy-egy uh, ilyen kulcsverset. Egy-egy ilyen kulcsvers, ami így valahogy összefoglalja nekünk, hogy hogy miről is szól ez a levél. És uh, ennek a levélnek uh, a kulcsverse, valószínűleg ez lenne a legjobb, az a, az a 15. vers, amit az előző fejezetben olvastunk, az 1 3.15. Ha pedig késnék, ezekből tud meg, hogyan kell forgolódni az, az Isten házában, amely az élő Isten egyháza, az igazságos és erős alapja. Tehát, hogy, hogy Pálnak a, a, a célja, amiért írja ezt a levelet, az azért van, hogy, hogy, hogy majd jövök, majd, majd megyek, ott leszek személyesen, de ha esetleg késnék, akkor ezekből, ebből a néhány mondatból, ebből a levélből, majd addig is megtudhatod, hogy... Miket mi csinálj, mik mi, mi azok a dolgok, amire oda kell figyelned, amikor a gyülekezetben vagy, amikor ott vagy az Isten egyházában. Ugye Timoteuszot tudjuk, hogy egy fiatal pásztor volt, akit az efézusi gyülekezetbe küldött Pál, és azt látjuk, hogy Timotheus sok, sok dolgban bátortalan volt, és félt, és ellen, ellenállás volt, lenézték őt. Kicsit, kicsit kezdett így meghátrálni az ajándékaiban, a szolgálatában, és ezért Pál ír neki egy levelet, hogy bátorítsa őt, hogy azt neki, hogy ne félj, ne hátrálj meg, hanem, hanem ezekből, ezeket olvasd át és gondold át, és ezekből már megtudod, hogy hogyan rendezd a dolgokat, hogy azok jól működjenek. Hogy ne helyez túl hamar embereket a szolgálatba, hogy, hogy olyanokat keres, akik érettek jellembe, mert akkor Isten munkálkodni tud közöttetek. És aztán a negyedik fejezet első versen azt mondja, a lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak. Ugye ebben a levélben így, így gyakran feljön ez a tévtanítás, ez a, ez a figyelmeztetés arra, hogy, hogy igenis, vannak tévtanítások, vannak tévtanítók, vannak megtévesztő lelkek, eh, akik ugye Úgymondván ezek mögött a tévtanítások és tévtanítok mögött vannak, és hogy erre uh, egy gyülekezetben oda kell figyelni. Hogy, uh, hogy ez egy, ez egy, uh, egy pásztornak, ez, egy, uh, ez is egy szerepe, uh, amikor pásztorol egy gyülekezetet. Hogy, uh, hogy az a pásztor, aki, aki, aki mindig csak etet, de sohasem figyelmeztet, az valójában hizlalja a nyájat a megülésre, vagy a, vagy, a, vagy a vadászatra. Tehát, hogy kell, hogy időnként az etetés mellett ott legyen egy figyelmeztetés is. Hogy, hogy figyelem, gyülekezet, ezek azok a dolgok, amik, amik most megkörnyékezik a mi városunkat, megkörnyékezik az egyházat, itt vannak a legújabb tévtanítások, ezek, ezek, ezek azok az emberek, akik ezeket a tévtanításokat hirdetik, és ezekre érdemes odafigyelni. Ugye, hogyha csak erről van szó, hogyha egy pásztor semmi más nem csinál, csak folyton figyelmeztet és folyton arról beszél, hogy mi a veszély, akkor a nyáj az, az abba hal bele, hogy, hogy, hogy annyira be van parázva és annyira fél, hogy annyira be van görcsölve, és annyira stresszel, hogy már, hogy már kész, abba fog lehalni. Tehát az szükség van mind a kettőre, és egy, és egy egészséges egyensúlyra ezekben a dolgokban. De Pál ugye ebben a levélben felhozza ezt a témát többször is. Vigyázz a tévtanítókra! Máté 24.11-ben Jézus azt mondja, hogy sok hamis proféta támad, és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül, de aki mindvégig kitart, az üdvözöl. Tehát ugye én nem csak Pál, hanem Jézus is ugye gyakran figyelmeztetett minket a tévtanításokra, a hamis profétákra, akik majd jönnek és sokakat megtévesztenek, és ez néha ilyen félelmetes, hogy, hogy Jézus így fogalmaz sokakat. Akkor ez egy ilyen tömeges dolog lesz, ilyen... Ilyen tömeges hisztéria, ilyen tömeges félrevezetés lesz. És ugye, eh, igen, tehát hogy igen. <gül> hogy. Eh, és ez az amiért, amiért néha fo fontos, hogy, eh, hogy ne a egy-egy ne a, eh, gyülekezetnek, vagy egy-egy mozgalomnak a, a, a nagysága eh, alapján eh, ítéljük meg, hogy ez jó, jó-e vagy rossz. Ugye néha az emberek abba a hibába beleesnek, de hát ott olyan sok ember van, ott olyan sokan járnak oda, és ott mindig tömegek vannak, és ott vannak ötezeren, tízezeren, húsz ezeren. akkor az biztos Istentől van. Akkor az biztos jó. De Jézus azt mondja, hogy akár sokakat megtévesztenek. Tehát, hogy ne ez legyen, ne ez alapján ítéljünk meg valamit, hogy az Istentől van-e, vagy sem. Hogy ami nagy, vagy kicsi. Mert akkor azt kellene mondanunk, hogy akkor az, ami, az amit most itt mi csinálunk, az, az nem Istentől van. <gül> Vajon Isten minket nem szeret? Vagy közöttünk nem akar munkálkodni? Vagy hogy velünk nem akar kapcsolatot teremteni? Azért, mert mi kicsik vagyunk. Ugye? Tehát nem, nem tehetjük ezt, mert, mert, mert ez badarság. Tehát, hogy, hogy, hogy Isten szemében ezek a dolgok nem így működnek. Ugye azt mondja, hogy megtévesztő lelkek, ugye ö, vissza ugye azokra a szavakra, amiket Pál használ, megtévesztő lelkek és hamis proféták. Ö, ugye, tehát hogy me, lesznek megtévesztő lelkek, lesznek hamis proféták, lesznek ördögi tanítások, ugye? Ö, és azt látjuk, hogy, hogy, hogy ugye, ugye összevetjük a kettőt, akkor uh, látjuk azt, hogy lesz egy ilyen elszakadás a hittől, lesz, lesz olyan, hogy a so, szeretet sokakban meghidegül. Uh, tehát látunk bizonyos dolgokat, amik, amik uh, ezeknek a tanításoknak a hatására ugye megtörténik. Mit jelent azt, hogy elszakadni a hittől, ahogy Pál ugye, fejezi ki magát? Elszakadni a hittől. Ugye a a gyülekezetben legtöbbször azt tanítjuk, hogy, hogy az üdvösséget nem lehet elveszíteni. Tehát, hogyha már egyszer ugye, befogadtad Krisztust az életedbe, akkor, akkor nem kell félned attól, hogy, hogy egyszer csak elveszíted az üdvösségedet valamilyen oknál fogva. De egy másik... Ugye hasonló kérdés, nem pont ugyanaz, vajon el lehet hagyni a, az üdvösségünket? <gül> Jó, nem tudjuk elveszíteni. Jézus kezéből nem tud kiragadni senki. Ugye, ő az, aki megtart minket. És, és nincs, aki. Nincs, aki elválaszol minket Isten szeretetétől. De vajon el lehet hagyni? Eljuthatok egy olyan pontra az életemben, amikor azt mondom, hogy, hogy elég, ebből már többet nem akarok. És vajon akkor az üdvösségem még mindig megmarad? Tehát, hogyha abban az állapotban, abban az elhagyatott állapotban megmaradok, és úgy halok meg, vajon üdvözülök, amennyibe kerülök? Ezek érdekes kérdések, és ugye az Egyházon belül sok vita van ezekben a témákban. Valaki nagyon ez, ezt pártolja, valaki amaszt pártolja, és ugye ebből is látni az, hogy nem annyira fekete-fehér az ige ezen a területen. Tehát, hogy nehéz egy ilyen nagyon határozott választ mondani erre, mert hogy valóban egy kicsit szürke ez a terület. Ugye? Mert ugye tudjuk azt, hogy Isten nem kényszerít minket semmire. Szabad akaratot, szabad döntést adott nekünk. És vajon, vajon egy jó kérdés, hogyha üdvözülök, akkor elveszítem az én szabad akaratomat? Hogy, hogy, vagy amikor Jézus mellett döntök, akkor az azt jelenti, hogy elveszítettem a szabad akaratomat, és hogyha esetleg Jézus ellen döntök, akkor az már nem számít? Vagy még mindig úgy, ahogy döntöttem Jézus mellett, később dönthetek Jézus ellen? Ugye, nagyon jó kérdések ezek. Gondolkodjatok. Nem tudom a pontos választ, de az érdekes dolog, amit látok a Bibliában, az az, hogy azok számára, akik, akik keresik, akarják és, és vágynak az üdvösségre, azok számára a Biblia lépten nyomon bátorítást ad arra, hogy, hogy igen, az üdvösség a tied, hogy igen, nem kell félned, hogy, hogyha esetleg most meghalnál, hova jutnál? Igen, a Biblia ad bátorítást azoknak, akik úgymondván megmaradnak Krisztusban. Azok, akik meg akarnak maradni Krisztusban. Azok, akik keresik őt, és, és akarják követni. Ugye botladozunk, bűnt követünk el, elesünk, ugye? de a szívünk, a vágyunk az, hogy én, én akarom Krisztust. Tudom, hogy bénázok. Tudom, hogy, hogy néha, néha teljesen más csinálok, amit kellene. És néha, néha szabad döntésből úgy döntök, hogy na most bűnt fogok csinálni, és kész, már nem érdekel. Tehát, hogy, hogy néha ilyeket is csinálunk. De utána ugye észhez térünk, megtérünk belőle, újra visszajövünk az Úrhoz. És, és ez, ez egy egyfajta harc, amin, amin végigmegyünk mindannyian. De... Um, de az igen, nekünk, akik vágyódunk megmaradni Krisztusba, hiszem, hogy egy, egy, biztos, bő, egy üdv bizonyosságot ad nekünk. Hogy igen, te biztos lehetsz abban, hogy Krisztusban védve vagy. Hogy az ő vére valóban megtisztít téged. Hogy, hogy, hogy, hogy ő az, aki a kezében tart, és abból, abból, abból se, senki nem tud ki, kiragadni téged. De ugyanakkor azt is látom, hogy, hogy az igének van egy másik oldala, és ez figyelmeztetés inkább azok számára, akik esetleg szórakozni szeretnének az üdvösségükkel. Akik könnyelműen szeretnék kezelni az üdvösségüket. Akik azt gondolják, hogy jó, elmondtam ezt az imát, és ez tök jó, kegyelemből üdvösségem van, de most, most egy picit így csinálom a saját dolgomat. Most egy kicsit megyek, fiatal vagyok, ki akarom élni magamat, majd amikor idősebb leszek, visszatérek ehhez. Na ez az, amire, amire az ige semmi biztosítékot nem ad neked. Sőt, figyelmeztet téged. Hely, vigyázz, mert ha visszamész és csinálod ezeket a dolgokat, akkor az igen azt mondja, hogy nem fogod örökölni a mennyek országát. Tehát, hogy ilyen, ilyen kétélű vagy két oldalú, az ige ezen a téren. Hogy uh, kijelenti azt, hogy aki Krisztusban van, az biztos lehet benne. És az, aki nem hajlandó megmaradni Krisztusban, az szórakozik, az, el, el, uh, az nem lehet biztosabban, hogy az ő megmarad. Tehát a, a válasz, ugye, ahogy Jézus is mondja, azt mondja, hogy de aki mindvégig kitart, az üdvözöl. Máté 20:13 ban mondja, aki mindvégig kitart, az üdvözöl. Én azt hiszem, hogy, hogy, hogy, hogy akkor, akkor lehetünk, hogy igazán, akkor vagyunk igazán a jó helyen, amikor, amikor, amikor kitartunk, amikor megmaradunk Krisztusban. Igen botladozunk, igen elrontunk dolgokat, de, de hogyha még hogyha hétszer is elesünk, álljunk fel, és maradjunk meg Krisztusban, és ragaszkodjunk hozzá, és akkor, akkor valóban ott van az a bátorítás, hogy a mi üdvösségünk, bizonyos. És ugye beszél itt az utolsó időkről, hogy vannak, akik elszakadnak a hittől, és és én nem tudom, hogy most utolsó időket élünk el. Sokan úgy gondolják, hogy igen, hogy ez sok esemény, ami a világban történik, ugye úgy gondolják, hogy arra utal, hogy valóban a, a végét járjuk. Ugye egy, egy ütős esemény, amit ugye a, a Biblia alapján látunk, az, az ugye Izraelnek a újraalakulása 1948-ban. És ez, ez ugye a profécia szempontjából egy nagyon fontos esemény, hiszen minden, minden profécia végül is uh, Izraelhez, a zsidó néphez fűződik, és amíg ők nem voltak újra egy nép, addig úgymondvána a profécia az utolsó időkkel kapcsolatosan is egy kicsit úgy... Hogy szünetelt, vagy aludt. És abban a pillanatban, amikor Izrael újra ugye, egy népé állammá lett, egy országá lett, attól a pentstől fogva ez a, ez a profécia dolog az utolsó időkkel kapcsolatosan bármikor elindulhat. Ugye Dániel proféciái szerint ugye, van, van ez a 77, Amiből az utolsó hét, utolsó 7 éves időszak még mindig ott van, beteljesetlenül, és ami még várat magára. És, és ugye a jelenések könyve hiszük azt, hogy leírja nekünk ezt az utolsó 7 éves időszakot. Tehát, hogy nem tudom, hogy az utolsó időket éljük-e, én ezt nem tudom így, így tud kielenteni, de lehet, hogy igen, Uh, viszont ami, am, amit én tapasztalok a saját hétköznapi életemben, uh, az az, hogy ami, amitől, ami veszély az számomra, hogy, hogy, hogy én elszakadjak a hittől, az inkább az a hétköznapi kényelem, amiben élem az életemet, élem a keresztény életemet. Ugye, hogy csak visszagondolok azokra a keresztényekre, akik az első három században ugye éltek, ugye Krisztus után. Ugye az első három század az, az tele volt uh, üldöztetéssel, tele volt így uh, uh, ilyen gyilkolással, tehát a keresztényeket elfogták és, és ugye keresztre feszítették, az oroszlánok közé dobták őket és egyszerűen megölték őket és állítólag ebben a háromszáz évben ugye közel 6 millió keresztényt végeztek ki a hitük miatt. És utána látunk egy ilyen változást, ugye 300 környékén, amikor ugye, jött egy változás, amikor az üldöztetés megállt, a kereszténység lett a birodalom, a romai birodalom hivatalos vallása, és mintha az ördög rájött volna, hogy, hogy nem tudja elpusztítani az egyházat, hiszen ugye a keresztények ugye tovább növekedtek, a gyülekezetek növe, növekedtek, ugye az egyháza, nagyobb volt a nagy üldöztetés közepette, és az ördög, mintha rájött volna, hogy ez, ez valahogy nem működik. Minél keményebben lesújtok rájuk, annál jobban e, ugye, növekednek. Mi lenne, hogyha ezt most megállítanám, és azt helyett, hogy próbálom támadni az egyházat, inkább belépek. Inkább belépek, és megpróbálom majd belülről valahogy tönkretenni. És... Ugye valóban egy ilyen változás jött, a, jött az egyházban, amikor, amikor jött a, a béke, a nyugalom, ugye ez lett a hivatalos vallás a birodalomban, és ugye jött a bőség, milyen szuper minden, ugye államilag támogatott, és, és nagyon sok pénz jött, és, és valahogy ebbe ugye elkezdtek így belepúnyadni, bele nyugodni a keresztények, és jött egy ilyen nagyon sötét korszak, nagyon sötét időszak. Sok kompromisszumokat tettek a vezetők, és, és így lelkileg teljesen meghalt. És azt hiszem, hogy mi, mi, mintha egy ilyen időt élnénk most, hogy, hogy lehet, hogy könnyebb lenne kereszténynek lenni, hogyha lenne valamilyen üldöztetés, akkor az egy ilyen nagyon feszült helyzet lenne, és akkor lehet, hogy lehet, hogy jobban oda tudnánk szállni magunkat. De most, hogy bőség van, szabadság, nyugalom, így eh, nagyon könnyű elaludni, megnyugodni ebbe, eh, elfoglalni magunkat olyan dolgokkal, amik, amik, eh, amik így elvonják a figyelmünket az Úrtól. És vannak, akik egészen ebbe egészen annyira belemennek, hogy végül elszakadnak a hittől. És, eh, és ahogy Pál mondja, ez, ez nagyon is lelki eh, eredetű lehet. Tehát, hogy ezek a megtévesztő lelket becsapják a keresztényeket. Ugye egészen elhiszi azt, hogy én jó, -e, jó élek, nincs szükségem Istenre. Nekem, én, nekem anyagi bőségem van, és azt most élvezem, és nekem most nincs szükségem gyülekezetbe járni, most nincs szükségem Istent keresni. Eh, és ebbe így, ebbe így belepudjannak, és valahogy elszakadnak a hittől. Ugye, mintha, mintha hogyha időnként el is jönnek a gyülekezetbe, akkor kapnak egy bátorítást, hogy bízzanak Istenben, de amikor visszamennek a világba, akkor a gonosz így kiveszi ezeket a magokat a szívükből. És, és sohasem gyökerezik meg az ége az életükben, és nem terem gyümölcsöt. És ez az, amire szerintem nekünk nagyon kell odafigyelni ebben a, ebben a nagyon kényelmes kis környezetünkben, ahol éljük a hitünket. Hogy meg kell engednünk, hogy az ige meggyökerezzen az életünkben. Hogy nem szabad, hogy megengedjük, hogy a gonosz jöjjön és így kiszedje. Hogy itt vagyok és, és, és sokszor ott ülünk és hallgatjuk a tanítást, és nagyon egyet tudunk vele érteni. És lelkesek vagyunk érte. De utána hazamegyünk. És a hétköznapi gondok elfojtják, jön a gonosz, és így kiszedi, mert, mert olyan kényelmes életet élünk a hétköznapokban. Tehát, hogy engedjük meg, hogy meggyökerezzen az ige, hogy mély gyökeret vessen. Hogyha kell, akkor, akkor nap, mint nap, csak így vegyük elő az igét, olvassuk, engedjük meg, hogy átmosson az ige. Ugye egy olyan hasonlatot ad nekünk a Biblia az igére, hogy az olyan, mint a víz, ami meg tud mosni minket. És úgy, ahogy Jézus megmosta a tanítványok lábait, úgy nekünk is szükségünk van, hogy időnként Jézus megmossa a mi lábainkat. Hogy, hogy, hogy, hogy így kitisztuljanak a gondolataink, a szívünk újra tűzre kapjon és lángoljon Jézusért. Tehát szükségünk van megmaradni az igében, és megengedni, hogy ez meggyökerezzen. És így bátorítalak, hogy ha esetleg nincs egy ilyen rendszeres csendes időd, akkor akkor tegyél róla, hogy legyen. Hogyha esetleg nincs, hogy, hogy hétközben is magadhoz fognád az igét, és így keresnéd az Urat, akkor bátorítalak, hogy tedd meg. Mert, mert uh, én úgy tapasztalom a saját életemben, hogy, hogy, hogy vasárnapi kereszténynek lenni, az, az nagyon kevés. Hogyha csak abban bízom, amit majd következő uh, vasárnap kapok, akkor akkor az, a, az egy nagyon, nagyon nagy koplalás. Egy ilyen lelki, lelki, nagyon nagy fogyókúra. És az nem jó. Tehát lelkileg nem fogyókúrázunk. Lelkileg hízni kell. Lelkileg nagyon sokat kell lennünk. És ezért nagyon jó, hogyha hétközben is fogjuk az igét. Ha, ha lehet, akkor dobjál be egy tanítást. Léla nagyon szereti hallgatni a németi anit. Mindig hazajövök, és akkor Janit hallgatom. de hát Persze azért is, mert, mert ugye hogy hallgasson tanítást, de azért is, mert a kisbabánk nagyon jól elalszik Janinak a hangjára. <tos> <tos> és ezért gondolom, ha majd Lina találkozik egyszer Janival, akkor meghallja a hangját, akkor így szerintem rögtön felismeri őt. Tehát, <tos> te kisbabakorom volt, ha ott voltál az életemben, te hallgattam a te hangodat. <tos> És, és ez nagyon jó itt hallgatni a, a tanítást, megengedni, hogy az ige így átmossa a gondolatainkat, mert valóban egy olyan, olyan időszakot élünk, ahol elszakadunk a hittől, mert a kényelem így elringat minket. Azt olvasjuk, hogy az emberek hallgatni fognak a megtévesztő lelkekre. A második vers azt mondja, és olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, akik meg vannak bélyegezve a saját lelki ismeretükben. Ezek nagyon komoly, komoly szavak. Képmutató módon hazugságot hirdetnek. Lehet olyan, létezhet olyan, hogy egy ember kiáll, és Jézus nevében hazugságot hirdet. Mert nyilvánvalóan olyanokról beszél. Ugye? Hogy, hogy vigyázzatok, ti keresztények, mert jönnek majd olyanok, akik hazugságot fognak hirdetni, hogy ott fogják, mondják majd, hogy Jézus nevében, mondják majd, hogy Isten így, Isten úgy, de közben hazugságot hirdetnek. Ez ilyen félelmetes. És ezek olyan emberek, akik megvannak bélyegezve a saját lelki ismeretükben. Az ő lelki ismeretük így megvan bélyegezve. Pum, le van zárva. Tehát így, így megvan keményedve. Megvannak bélyegezve. Nekem az egyik ilyen, egyik ilyen tanítás, amit, amit én, amiben én annak idején benne is voltam, és így, és így üsztem, és követtem, és szerettem, az ez a bőség és egészség evangéliuma. Ugye, ami egyszerűen csak azt hirdeti, hogy Isten azt akarja, hogy mindenki gazdag legyen, hogy mindenki egészséges legyen. Hogy amikor Jézus meghalt a kereszten és megszerezte nekünk az üdvösséget, akkor az nem csak lelki üdvösségre vonatkozott, hanem az anyagi bőségre és a, és a testi ugye, egészségre. Hogy ez benne van a csomagban. Hogy ezt Jézus már megszerezte nekünk. Hogy úgy, ahogy bizonyosak lehetünk abban, hogy van üdvösségünk és a mennybe jutunk, ugyanúgy bizonyosak lehetünk abban, hogy Isten azt akarja, hogy gazdagok legyünk, és ő megtek mindent azért, hogy mi gazdagok legyünk. És megtett mindent azért, hogy nekünk, hogy mi egészségben éljük le az életünket. Hogy ne legyen betegség a mi életünkben. Hogy ez Isten akarat, hogy ő már megszerezte ezt, nekünk csak meg kell ragadni. És, és ha esetleg ez nincs meg az életedben, akkor vagy bűn, vagy valamilyen hitetlenség van az életedben. És én hiszem, hogy ezek azok a tévtanítók, akik egyszerűen meg vannak bélyegezve a lelkiismeretükben, hogy ezek, hogy képesek így kiállni és ezeket így tanítani, és így az egyházat ilyen millió nagyságú, tehát dollár milliók nagyságú pénzekről lehúzni, hogy ezt csak egy olyan ember tudja csinálni, aki meg van bélyegezve a lelki ismeretében. Ki tud állni és lenyomni egy olyan tanítást, hogy, hogy mindenki megőrül tőle és a, és a pénzét dobálja a kosárba, hogy az az ember aztán lenyúlja és több millió dolláros házakat építsen és autókat vegyen magának és a repülőkkel repüljön össze-vissza a világon, hogy tudja hirdetni ezt a, ezt a dolgát. Hogy ezek az emberek képesek erre, az, az számomra ezt jelenti. Hogy egyszerűen megvan bégegezve, nagyon keményedve az ő lelki ismeretük. Ugye van, volt egy történet, amit, amit így hallottam, a, van, egy, van egy ilyen tévtanító, Benny hinnek hívják. Ők elég sokan ismerik. Egyszer, egyszer el is mentem egy, egy ilyen Benny alkalomra. A Fradik stadionban volt, még annak idején. És nagyon-nagyon ő volt az egyik ilyen uh, hős, egy ilyen nagy felkent tanító, akit, akit így nagyon szerettem. És, uh, és volt egy uh, um, testőre, aki, aki ugye közvetlen ott volt mellette, hát ugye érdekes, szüksége van testőrökre. Ugye is mindig három-négy testőr így mindig a közelében volt, mert ugye voltak emberek, akik annyira besokaltak, hogy így, hogy így már az életére törtek. Tehát olyan, olyan dolgokat csinált, tehát úgy, úgy becsapta őket, hogy, hogy már kellett. És ez nagyon, tehát ez magáért beszél, szerintem. Na a lényeg az, hogy volt egy ilyen testőr, aki, aki egy ideig dolgozott Benny hinnek, és, és volt egy, egy városban, ugye, szolgált Benny Hinn, és akkor ez a tévében benne volt, és éppen elmesélte benne Hinn a történetét, amikor Afrikában volt, és, és az, az ő szolgálatára egy ember feltámadt. És, és ugye ezzel ott dicsekedett, ezzel ott hencegett, hogy Isten őt arra használt, hogy feltámadt egy ember. És ugye ezek az emberek, akik ugye nézték ezt, a, ezt az egész alkalmat a tévében, ugye, kiderült, hogy éppen akkor meghalt a, a nagypapájuk. És, és ahogy látták ezt a dolgot, azt gondolták, hogy itt van a Benihin, ő majd, ő majd oda visszük a nagypapát, ő, hogy majd imádkozik érte, megérinti őt, akkor, akkor fel fog támadni. És fogták a nagypapájukat, gyorsan elvitték oda arra, arra az alkalomra, mert ugye közel laktak. És akkor, ahogy jött Benihin, ugye odahozták a, a nagypapát, és akkor kértek, hogy benén imádkozzá kérlek. És akkor fogtak egy ilyen tízezer dolláros borítékot tettek a kezébe. És ő fogta, megnézte, hogy nincs elég hitetek. Visszaadta, és elment. Nincs elég hitetek. Ez kevés. Nincs elég hitetek. És akkor elment. És nem, hogy bátkozott a nagypapáért. Tehát, hogy, hogy egy ilyen dolgot csinálni, ez kell egy megbélyegzett lelkiismeret. Ez kell egy, egy, megbélyegzett lelki ismeret. Ez kell egy, egy, egy kemény lelkiismeret. És... Um, és sajnos Amerikában ebből sok van, de, de szivárog ez ide közénk is. Szivárog ez ide, ide Magyarországra is, Európába is. És um, a bőség, meg a gazdagság és az egészségnek az evangéliuma. Ugye, és, és már mi is találkoztunk a gyülekezetünkben ezzel, ezzel a tanítással, amikor bejött egy hölgy, és, és elkezdte ugye Armando, aki most jött velünk, az anyukája ugye megvakult az egyik szemére. Csak úgy magától, nem tudom milyen betegség ez, de csak úgy jött egyik napra a másikra, egyre kevesebbet látott, és végül, végül teljesen meg, megvakult az egyik szemére. És amikor éppen ezen ment keresztül, akkor jött egy hölgy, aki, aki teljesen így elhitte ezeket a tanításokat, és elkezdte mondani a... Armando anyukájának, Marikának, hogy, hogy ez biztos azért van, mert valamilyen bűn, vagy valamilyen átok van a te életeden. És, és neked meg kell térni valamilyen titkos bűnből, vagy valamilyen átkot kell megtörni az életedben. Azért jön ez a vakság, és majd meg fogsz gyógyulni. Tehát ilyen, ilyen, ilyen gondolkodás van. Vagy amikor ugye Janinak, német Janinak, a, a, a Ádám, a legnagyobb fia, ugye amikor kicsi volt, akkor akkor egy daganat volt a, a, a gerince mellett. Ugye neki is azt mondták, hogy, hogy azért Rákos az ő fia, mert a Janénak nincs elég hitel. Tehát ilyenekkel, ilyenekkel ugye üldözték, vagy ilyenek, ilyen, ilyen dolgokat mondtak neki. Hát ez, ez annyira beteges. Tehát ez annyira, annyira örületes, hogy, hogy, hogy ilyen tanítások vannak. És vannak, akik ezt őszintén elhiszik. Tehát így, így nem... Ö, ö, nem mondom, hogy mindenki uh, ilyen kemény lelkiismeretű. Tehát vannak, akik ezért rajonganak, és elhiszik, hogy ez így valóban így működik. De vannak bizonyos emberek, akik, akik tudják, hogy ez az egész, egy nagy átverés. De tudják, hogy ebben rengeteg pénz van, és ezek az emberek így megkeményedtek lelkiismeretükben és hirdetik ezeket az evangéliumokat. Tehát Ugye kapunk figyelmeztetést az igében, a tévtanításra is, és ezért nagyon jó, hogyha, hogyha odafigyelünk. Mert, mert egy olyan időszakot élünk, ahol, amikor, amikor hogyha, hogyha nem gyökerezünk meg az igében, és nem maradunk meg Krisztusban, akkor akkor vagy a kényelem, vagy a hétköznapi kényelem, vagy valamilyen tévtanítás el tud minket is sodorni. És ezért, ezért bátorítalak, hogy csak így maradjatok meg az Úrban, maradjatok meg Krisztusban, és maradjatok meg az ő ígéjében. Engedjétek meg, hogy az, az valóban meggyökerezzen az életetekben, és, és, és maradjatok meg Jézus, Jézussal, vele való közösségben, töltsetek vele, Személyes időket. Imádkozunk! Jézus, köszönjük Neked, köszönjük neked azt, hogy, hogy, hogy Uram formálni akarod a mi jellemünket. Uram, hogy, hogy szeretsz minket olyannak, amilyenek vagyunk, de Uram túlságosan szeretsz, hogy így, így hagyjál minket. Uram, és, és Te valóban át tudod formálni a mi jellemünket. Uram, tudsz, tudsz növekedést hozni az életünkben. Tudsz belőlünk, Uram, lelki embereket formálni, akik, akik hasznossá válnak a Te kezedben. És Uram, ez egy ilyen őrületes dolog számunkra. Uram, hogy Te tudsz, el tudsz kapni egy bűnös embert, és, és annyira tudod formálni, hogy ő egy jó, egy hasznos eszközé válhat a tekezetben. Arra, hogy a Te dicsőséged, a Te, a te kegyelmed, a Te szereteted, itt legyen ezen a világon, és közveti, közvetítve legyen azoknak az embereknek, akiket te szeretsz és meg akarsz menteni. És uram, milyen, ilyen emberek szeretnénk lenni hasznos eszközök a te kezedben. Így kérlek, formálj bennünket. Formáld a jellemünket, a karakterünket, uram. Kérlek, hogy, hogy, hogy így uram, szabadíts meg a, a, a, a bűnnek a a fogságából, Uram, Te, így, így, Uram, hozzá szabadulást az életünkbe, hogy ha tudjunk uh, uh, szabadon szolgálni Téged, hogy a, hogy a bűnnek ne legyen fogása és ereje az életünkbe, Uram. Uh, Jézus, csak így kérjük, hogy, hogy formálj minket, és tegyél belőlünk jó szolgálókat és jó eszközöket. Kérjük ezt Jézus nevében. Amen. Amen.